Вже занадто. Щоб його не відшмагали. А, так він чисто любить. Це треба взяти до відома. Прощавай, Машер. Я біжу і так далі, і так далі. Завтра закінчу листа. Хм. Ну, здравствуй. Я тепер знову з тобою. Сьогодні панянка моя Софія. А, ну-ну-ну, подивимося, що там Софії. Канальство. Нічого-нічого. Продовжуємо. Моя панечка Софі була в надзвичайній метушні. Вона збиралася на бал, і я зраділа, що за її відсутності можу писати до тебе. Моя Софія завжди надзвичайно рада їхати на бал. Хоча під час вдягання майже завжди сердиться. Я ніяк не розумію, Машер, задоволення їхати на бал. Софі приїжджає з балу додому о 6 ранку, і я майже завжди вгадую за її блідим і виснаженим виглядом, що їй сердешній не давали там їсти. Я зізнаюся, ніколи б не могла так жити. Якби мені не давали соусу з рябчиком або печені з курячих крилець, я не знаю, що б зі мною було. Добрий також соус з кашкою. А морква або ріпа або артишоки ніколи не будуть добрі Назвичайно нерівне письмо Відразу видно, що не людина писала Почне так, як слід, а скінчить собачиною Так, подивимося ще один лист довгий. задовгий, і числа не виставлено Ах, Люба, як відчувається наближення весни... Серце моє б'ється, наче все, чогось чекає. У вухах у мене вічний шум, так що я часто, піднявши ніжку, стою кілька хвилин, прислухаючись до дверей. Я тобі відкрию, що у мене багато куртизанів. Я часто, сидячи на вікні, розглядаю їх. Ах, якби ти знала, які між ними є виродки, такий собі приаляпуватий кундель, дурний, страшно. Гадає, що так на нього і заглядаються всі, Ха, ані трохи. Я навіть і уваги не звернула, так ніби і не бачила його. А який страшний дох зупиняється перед моїм вікном. Якби він став на задні лави, чого нечема він, мабуть, не вміє, то він би був цілою головою вище, ніж папа моєї Софії. Це бевсь, мабуть, нахаба прижахливий. Я погарчала на нього, але йому і діла нема. Хоча б скривився. Вивалює язика, повісив величезні вуха і дивиться у вікно. Такий рахунок! Але невже ти думаєш, машер, що серце моє байдуже до всіх шанувань? Ах ні. Якби ти бачила одного кавалера, що перескакує через паркан сусіднього будинку на ім'я Трезор? Ах, машер, яка у нього мордочка. Фу, яка гедота? Як можна наповнювати листи такими дурницями? Мені подавай людину. Я хочу бачити людину. Я вимагаю харчу, який би живив і тішив мою душу. А замість того якийсь дріб'язок. Так, перевернімо сторінку. Може буде краще. Софія сиділа за столиком і щось шила. Я дивилася у вікно. Бо я люблю розглядати перехожих. Як раптом увійшов лакей і сказав. Теплов «Проси!» – закричала Софі і кинулася обіймати мене. «Ах, Меджі, Меджі, якби ти знала, хто це!» «Брюнет! Камер Юнкер! А очі які! Чорні і світлі, як вогонь, І Софі втекла до себе. За хвилину увійшов молодий камер Юнкер з чорними бакенбартами. Підійшов до дзеркала, волосся і оглянув кімнату. І я забурчала і сіла на своє місце. Софія незабаром вийшла і весело вклонилася на його човгання, а я ніби нічого не помічала, далі дивилася у віконце, проте голову похилила трохи набік і намагалася почути, про що вони говорять. Ах, Машер, про яку дурню вони теревенили!» Вони говорили про те. Як одна дама у танцях замість однієї якоїсь фігури зробила іншу Також, що якийсь бобов був дуже схожий у своєму жабона лелеку і мало не впав Що якась лідіна гадає ніби у неї блакитні очі Між тим, як вони зелені і таке-всяке Куди там подумала я сама до себе Якщо порівняти камер юнкера з трезором Небо! Яка різниця! По-перше, у камер юнкера абсолютно гладеньке широке обличчя. І навколо бакенбарди, як ніби він обв'язав його чорною хусткою. А у трезора мордочка тоненька. І на самому лобі біла залисинка. Талію трезора і порівняти не можна з камер юнкерською. А очі? А манери зовсім не ті. О, яка різниця! Я не знаю, Машер, що вона знайшла у своєму теплові? Чому вона так ним захоплюється? Мені самому здається, що тут щось не так. Не може бути, щоб її міг так причарувати камер Юнкер. Подивимося далі. Я гадаю, якщо вже подобається камер-юнкер, то скоро сподобається і той чиновник, що сидить біля папа в кабінеті. Ах, Машер, якби ти знала, яка це потвора? Чистісінька черепаха в мішку. Який же б це чиновник? Прізвище його дуже дивне. Він завжди сидить і заточує пера. Волося на голові в нього дуже схоже на сіно. Папа завжди посилає його замість служника. Мені здається, що ця мерзенна собачка мітить на мене. Де ж у мене волосся, як сіно? Софій ніяк не може втриматися від сміху, коли дивиться на нього. Брешеш ти, проклята собако! Яка паскудна балачка! Ніби я не знаю, що це справа заздрощів, Ніби я не знаю, чиї це витівки. Це витівки начальника відділення Адже поклявся чоловік непримиренною ненавистю, І от шкодить, і шкодить На кожному кроці шкодить Так, подивимося про те ще одного листа Там може бути справа розкриється сама собою Машер Фідель, ти вибач мене, що так довго не писала Я була в абсолютному захваті Істинно-справедливо сказав якийсь письменник, що любов є друге життя. При тому ж у нас в будинку тепер великі зміни. Камер Юнкер тепер у нас кожен день. Софія закохана в нього до нестями. Папа дуже веселий. Я навіть чула від нашого Григорія, який мете підлогу і завжди майже розмовляє сам з собою, що скоро буде весілля, бо папа хоче неодмінно бачити Софію або за генералом, або за камер-юнкером, або за військовим полковником. Чорт, забирай, я не можу читати. Все, чи камер-юнкер, чи генерал... Все, що є краще у світі, все дістається або камер-юнкерам, або генералам. Знайдеш собі бідне багатство, думаєш дістати його рукою, зриває у тебе камер-юнкер чи генерал. Чорт забирай! Бажав би я сам зробитися генералом. Не для того, щоб отримати руку і таке інше. Хотів би бути генералом лише задля того, щоб побачити, як вони будуть витанцювати І робити всі ці різні придворні штуки еківоки І потім сказати їм, що я плюю на вас обох Чорт забирай Прикро Я подер на клаптики листи дурної собаки Грудня третього Не може бути Брехні Весіллю не бувати. Що ж з того, що він камер Юнкер? Адже це більше нічого, крім гідності, не яка-небудь річ видима, яку можна взяти в руки. Адже через те, що Камер Юнкер не додасться третє око на лобі. Адже ж у нього ніс не золота зроблений, а так само, як і у мене, як і у всякого. Адже він не мнюхає, а не їсть, чхає, а не кашляє. Грудня п'ятого. Я сьогодні весь ранок читав газети. Дивні справи кояться в Іспанії. Я навіть не міг до ладу розібрати їх. Пишуть, що престол скасований, і що чини перебувають у скрутному становищі щодо обрання спадкоємця, і тому відбуваються заворушення. Мені видається це дивним. Як же може бути престол скасований? кажуть якась донна повинна зійти на престол не може зійти донна на престол ніяк не може на престолі повинен бути король так кажуть немає короля не може статися щоб не було короля держава не може бути без короля король є тільки він денебудь перебуває в безвісті він може статися, перебуває там таки, але які-небудь або родинні причини, або побоювання з боку сусідніх держав, як то Франції та інших земель, змушують його ховатися. Або є якісь інші причини. Рік 2000, квітня 43-го числа. Сьогоднішній день – день найбільшого свята. «Іспанія має короля. Він знайшовся. Цей король – я. Саме сьогодні про це дізнався я. Зізнаюся, мене раптом наче блискавкою осяяло. Я не розумію, як я міг думати і уявляти собі, що я титулярний радник. Звідки могла вскочити мені в голову ця навіжена думка». Добре, що не здогадався ніхто посадити мене тоді до божевільні. Тепер переді мною все відкрито. Тепер я бачу все як на долоні. А раніше я не розумів, все було переді мною в якомусь тумані. І це все відбувається, думаю, тому, що люди уявляють, ніби людський мозок перебуває в голові. Зовсім ні. Він приноситься вітром з боку Каспійського моря. Спочатку я оголосив Маврі, хто я. Коли вона почула, що перед нею іспанський король, сплеснула руками і мало не померла зі страху. Вона дурна ще ніколи не бачила іспанського короля». Я проте намагався її заспокоїти, і в милостивих словах намагався запевнити її в прихильності, і що я зовсім не серджуся за те, що вона іноді кепско чистила чоботи. Адже це чорний люд, їм не можна говорити про високі матерії. Вона злякалася, тому що перебуває у певності, ніби всі королі в Іспанії схожі на Філіпа II. Але я розломачив їй, що між мною і Філіпом немає ніякої схожості, і що в мене немає жодного капуцина. В департамент не ходив. Чорт з ним, Ні, друзяки. Тепер не заманити мене. Я не стану переписувати бридких паперів ваших. Березепада, 86-го числа. Між днем і ніччю. Сьогодні приходив наш екзекутор з тим, щоб я йшов в департамент, що вже більше трьох тижнів, як я не ходжу на посаду. Я задля жарту пішов в департамент. Начальник відділення думав, що я йому поклонюся і буду вибачатися, але я подивився на нього байдуже, не дуже гнівно і не дуже прихильно, і сів на своє місце, як ніби нічого не помічав. Я дивився на всю канцелярську сволоту і думав, «Ай, що, якщо б ви знали, хто між вами сидить? Господи, Боже, який би ви шурум-бурум щинили!» Та й сам начальник відділення почав би мені так само кланятися в пояс, як він тепер кланяється перед директором. Переді мною поклали якісь папери, щоб я зробив з них екстракт. Але я і пальцем не торкнувся». За кілька хвилин все заметушилося. Сказали, що директор йде. Багато чиновників побігли на випередки, щоб показати себе перед ним. Але я ні з місця. Коли він проходив через наше відділення, всі застебнули на гудзики свої фраки. Але я абсолютно нічого. Що за директор? Ха, щоб я вставав перед ним? Ха, ніколи. Який він директор? Він корок, а не директор Корок, звичайнісінький Простий корок, більш нічого, яким закупорюють пляшки Мені найбільше було коментно, коли підсунули мені документа, щоб я підписав Вони гадали, що я напишу на самому кінчику Аркуша Столоначальник такий то а як же ж А я на тому місці де підписувався директор департаменту, черкнув Фердинанд VIII. Треба було бачити, яке побожне мовчання запанувало навколо. Але я кинув лише рукою, при цьому промовив. Не потрібно ніяких знаків вірноподданства. І вийшов. Фух. Звідти я пішов просто до директорської квартири. Його не було вдома. Лакий хотів мене не впустити, але я йому таке сказав, що він і руки опустив. Я просто попрямував до вбиральні. Вона сиділа перед зеркалом, підхопилася і відступила від мене. Я одначе не сказав їй, що я іспанський король. Я сказав лише, що на неї таке щастя чекає, якого вона і уявити собі не може. І що попри підступи ворогів, ми будемо разом. Я більше нічого не хотів говорити і вийшов. Ніякого числа. День був без числа. Ходив інкогніто по Невському проспекту. Проїжджав государ імператор. Все місто зняло шапки. І я також. Але ж не подав жодного вигляду, що я іспанський король. І я вважав непристойним відкритися при всіх, тому що насамперед потрібно бути представленим до двору. Мене зупиняло тільки те, що я досі не маю королівського вбрання. Хоча б якусь дістати мантію, я хотів було замовити у кравця. Я зважився зробити мантію з нового вісмундира, який одягав лише двічі». Щоб ці мерзотники-кравці не могли зіпсувати, то я сам зважився шити. Зачинив двері, щоб ніхто не бачив. Я порізав ножицями його весь, тому що крій має бути зовсім інший. Числа не пам'ятаю. Місяця теж не було. Було чорзна що. Мантія. Абсолютно готова і шита. Мавра зойкнула, коли я одягнув її. Проте я ще не наважуюсь представлятися до двору. Досі немає депутації з Іспанії. Без депутатів непристойно. Ніякої не буде ваги моїй гідності. Я чекаю на них з години на годину. Числа першого. Дивує мене надзвичайно повільність депутатів. Які причини могли їх зупинити? Невже Франція? Так, це найбільш несприятлива держава. Ходив спитати на пошту, чи не прибули іспанські депутати. Але поштмейстер надзвичайно дурний, нічого не знає. «Ні», – каже, – «тут немає ніяких іспанських депутатів. А листи, якщо бажаєте написати, то ми приймемо за встановленим курсом». Що забирає». Що лист? Лист дурниця. Листи пишуть аптекарі. Мадрид, февруарій, 30. -й. Отже, я в Іспанії. І це сталося так швидко, що я ледве міг прокинутися. Сьогодні вранці з'явилися до мене депутати іспанські. І я разом з ними сів у карету. Мені здалася дивною незвичайна швидкість. Ми їхали так шпарку, що за півгодини досягли іспанських кордонів. Втім, хоча тепер по всій Європі чавунні дороги і пароплави їздять надзвичайно швидко. Дивна земля Іспанії. Коли ми увійшли в першу кімнату, я побачив безліч людей з поголеними головами». Я проте ж здогадався, що це мають бути або гранди, або солдати, тому що вони голять голови. Мені здалися дивними дії державного канцлера, який вів мене за руку. Він штовхнув мене в невелику кімнату і сказав, «Сиди тут, якщо будеш називати себе королем Фердинандом, то я з тебе це виб'ю». Але я, знаючи, що це було ніщо інше, як спокуса, відповів заперечно. Через що канцлер вдарив мене двічі палкою по спині, так боляче, що я мало не скрикнув. Але стримався, згадавши, що це лицарський звичай при вступі у високе звання. Тому що в Іспанії ще й дотепер ведуться лицарські звичаї. Залишившись наодинці, я зважився зайнятися справами державними. Я відкрив, що Китай та Іспанія абсолютно одна і та ж земля. І тільки з навіглоства їх вважають за дві різні держави. Я раджу всім навмисно написати на папері Іспанія